na la Bwana na mokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele Ninakusalimu rafiki mpendwa asubuhi ya leo kwa jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo Ninamshukuru Mungu kwa kutukutanisha tena katika kulitafakari neno lake Ninamtukuza Bwana kwa kutujalia hatua moja zaidi katika kumjua yeye na katika kuliamini neno lake lililobeba uponyaji wetu Imeandikwa katika Zaburi 107 mstari wa ishirini Hulituma neno lake huwaponya huwatoa katika maangamizo yao na katika Zaburi mia mstari wa 3 huwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao Huwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao jina la Bwana litukuzwe milele leo tunaendelea na sehemu ya tatu ya tafakari yetu ya wiki hii naosema Bwana atafanya na mlango wa kutokea. Bwana atafanya na mlango wa kutokea. Tumefundishwa katika tafakari iliyotangulia kwamba tusikubali kuchoka na kukata tamaa. Tusikubali kuchoka na kukata tamaa. Hakuna jaribu litakalo dumu milele. Kila jaribu ni la kitambo tu. Na kwa kila jaribu Mungu anafanya na mlango wa kutokea. Tusikate tamaa Hakuna jaribu litakalo milele. Kila jaribu ni la kitambo tu. Na kwa kila jaribu Mungu anafanya na mlango wa kutokea. Tena tuliambiwa nyuma ya kila jaribu kuna shetani anayetaka tumkufuru Mungu. Ila Mungu haachi tujaribiwe zaidi ya uwezo wetu. Nyuma ya kila jaribu kuna shetani anayetaka tumkufuru Mungu. Lakini Mungu haachi tujaribiwe zaidi ya uwezo wetu. Anakuwepo kuzuia makali ya jaribu huku akitupa neema ya kustahimili mungu anakuwepo kuzuia makali ya jaribu huku akitupa neema ya kustahimili jambo la kufahamu ni kwamba mungu kwa upande wake anatufanyia mlango wa kutokea lakini ni wajibu wetu kuamini na kukubali kutumia huo mlango mungu kwa upande wake anatufanyia mlango wa kutokea lakini ni wajibu wetu kuamini na kukubali kutumia uomlango. mlango. Yeye siku zote hamlazimishi mtu. Mungu siku zote hamlazimishi mtu kitu. Anataka tumwamini na kumfuata kwa moyo wa kumpenda. Mungu hamlazimishi mtu. Anataka tumwamini na kumfuata kwa moyo wa kumpenda. Rafiki mpendwa, katika kutafakari Rom takatifu amenipa kuona hatua tatu zinazoweza kutusaidia kuelekea katika mlango wa kutokea aliotufanyia bwana katika kutafakari Roma takatifu amenipa kuona hatua tatu zinazoweza kutusaidia kuelekea katika mlango wa kutokea aliyotufanyia bwana hatua ya kwanza ni kujiepusha na tabia ya kukuza jaribu Jepushe na tabia ya kukuza jaribu biblia inasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu katika kila jaribu unalokutana nalo tambua ya kwamba wewe sio wa kwanza kukutana nalo wala hutakuwa wamwisho katika kila jaribu unalokutana nalo tambua ya kwamba wewe sio wa kwanza kukutana nalo wala hutakuwa mwisho biblia inasema ni la kawaida ya wanadamu ni la kawaida ya wanadamu kwa hiyo usilikuze jaribu lako usilikuze jaribu lako badala yake mkuze Mungu na ahadi zake juu kuliko hilo jaribu usilikuze jaribu lako mkuze Mungu na ahadi zake juu kuliko hilo jaribu Paulo alitambua hili wakati wote akasema kwa hiyo hatulegei bali jipokuwa utu wetu nje unachakaa lakini utu wetu ndani unafanywa upya siku kwa siku maana dhiki yetu nyepesi ya muda wa kitambo tu yatufanyao utukufu wa milele uzidio kwa mwingi sana maana dhiki yetu nyepesi ya kitambo kidogo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kwa mwingi sana imeandikwa hivyo katika waraka wa pili kwa korinto sura ya 4 mstari wa na 17 hatua ya pili ya kutusaidia kuelekea katika mlango wa kutokea ni kuuamini uaminifu wa Mungu. Amini uaminifu wa Mungu. Amini uaminifu wa Mungu. Biblia inasema Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribio kupita mwezavyo. Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribio kupita mwezavyo. Amini katika yote unayopitia. Mungu yupo pamoja nawe. Haja kuacha wala hajakutupa katika yote unaopitia Mungu yupo pamoja nawe hajakuacha wala hajakutupa Ayubu alihisi Mungu amemwacha hakujua pamoja na ugumu wa majaribu yake bado Bwana alikuwepo, alikuwepo kumzuia shetani asimjaribu kupita kiasi pamoja na ugumu wa majaribu aliyoyapitia Ayubu bado Bwana alikuwepo kumzuia shetani Asimjaribu Ayubu kupita uwezo wake. Na tena Bwana alikuepo kumpa Ayubu uwezo na nguvu ya kufainini. Amini Mungu hata kuacha ujaribiwa kupita uwezo wako. Tena neema yake ipo pamoja nawe kukusaidia ili kuweze kustamili na kushinda. Mungu hata ujaribio kupita uwezo wako. Tena neema yake ipo pamoja nawe kukusaidia ili uweze kustahimili na kushinda. Bwana ameahidi kwa kinywa cha nabii Isaya sura ya na mstari wa kumi. Isaya 41:10. Bwana anasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kume wa haki yangu. Hatua ya tatu ya kutusaidia kuelekea katika mlango wa kutokea ni kuamini huo mlango upo. Amini huo mlango wa kutokea upo. Tumeambiwa pamoja na lile jaribu, Bwana atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Pamoja na lile jaribu, Bwana atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustaimili. Rafiki, amini upo mlango wa kutokea amini upo mlango wa kutokea Mwombe Mungu akupe neema ya kuona huo mlango na nguvu ya kutoka kwa kupitia huo mlango Mwombe Mungu akupe neema ya kuona huo mlango na nguvu ya kutoka kwa kupitia huo mlango usiseme hakuna njia ya kutokea njia ipo kwa sababu Mungu alieahidi kutufanyia mlango wa kutokea ni mwaminifu njia ipo kwa sababu Mungu aliahidi kutufanyia mlango wa kutokea, ni mwaminifu, tuombe. Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni, wewe uichunguzae nia za mioyo yetu. Tunakuabudu na kukutukuza kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa kutujalia neema ya kuisikia tena sauti ya neno lako litokalo katika kinywa chako. Asante kwa kwa umetuma neno hili e eh Bwana, likapate kutuponya na kututoa katika maangamizo yote tena umetuma likapate kuziganga jeraha zetu zote. Jina lako nalitukuzwe milele Bwana. Tunakushukuru kwa kuwa unamjua kila mmoja wetu jinsi alivyo. Asante kwa kuwa kwa upendo wako hutuache tujaribiwe zaidi ya uwezo wetu. Asante Bwana kwa kutupunguzia makali ya kila jaribu. Asante Bwana kwa kutufanyia mlango wa kutokea na kutupa neema ya kustahimili. Asante kwa kuwa dhiki yetu si ya kudumu ni ya kitambo kidogo tu. Tena umesema itatuletea utukufu wa milele uzidio sana. Jina lako na litukuzwe milele Bwana. Tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo, utusaidie tukuone wewe na ukuu wako na ahadi zako zaidi kuliko dhiki na majaribu ya dunia. Neema yako ewe Bwana ituwezeshe kuelekea katika mlango wa kutokea uliotufanyia. Tunakuomba Roho Mtakatifu, utuwezeshe kuona mlango huo Ukatupe nguvu ya kufuata tukapate kutoka salama tunakushukuru Mungu kwa kuwa hatutashindwa na majaribu bali kwa nguvu zako kwa jina la Yesu tunashinda na zaidi ya kushinda tunakushukuru kwa kuwa kwa kwako Bwana tunazo nguvu nyingi nawe umetupa mamlaka dhidi ya nguvu za giza na hila zote za shetani nasi kwa mamlaka hiyo tunampinga shetani na ila zake zote na uongo wake wote tunakataa kwa mateka wa dhambi na laana Tunainuka kinyume cha farme na mamlaka za giza kwa nguvu za Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Tunaziharibu silaha zao na mipango yao kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tunaachilia damu ya Yesu juu ya kila mazabau, zinazo zinazotukiri. Tunabatilisha maagano yao na viapo vyao kwa neno la Mungu. Havitakuwa wala havitasimama. Tunabatilisha maagano yao na viapo vyao kwa neno la Mungu. Havitakuwa wala havitasimama. Tunaachilia damu ya Yesu inenao mema juu yetu na juu ya uzao wetu na nyumba zetu. Tunatangaza, tunatangaza ushindi kwa jina la Yesu Kristo, aliye bwana na mwokozi wetu. Baba wa mbinguni tunakutukuza na kukusifu kwa wokovu na ukombozi uliotutendea. Tunakuinua na kukutukuza wewe uliye juu kwa jina lipitalo majina yote jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo. Leo ni tarehe 18 Oktoba mwaka wa tatu Rafiki mpendwa, Bwana ametufanyia njia, lakini wajibu wa kukubali na kuamini njia hiyo ni wa Kwa hiyo Mungu na atusaidie tuweze kufuata na kukubali kutokea katika mlango ule Bwana anayotufanyia. Mungu akubariki, uwe na siku njema. Damu ya Yesu Kristo yenye mema juu yetu ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote amen